Родовичі стали на коліна, схилилися у прохальному поклоні перед ідолом, вершителем долі людської і усього сущого на землі. І стояли так, аж поки жертовна кров не запеклася і не висохла. Знак того, що жертва прийнята. Тим часом волх виракша, піднявши до світовида руки, повів свій чаклунський танок. Все швидше, швидше. Сивий чуб його розвіявся на вітрі, очі палали, як у людини, що наїлася дурману, а з уст зривалася молитва. Нарешті у знемозі він опустився на коліна поряд з родовичами і довго стояв так, щось беззвучно шепочучи що сухими у синіх прожилках губами. Умилостививши незворушного ідола, старіше назвелі усім повертатися назад до весі. А саме з синами і молодшою дружиною відійшов на край скелі до урвища, де клекотіла вода. Усі стали кружка. «Чого нас покликано сюди?» Спитав стрункий білявий отрок. Щойно зібрався ставити ятери, а чую свист. І кинув їх на воду і бігом, що скоїлося. «Май трохи терпцю, Ясене», – коротко відповів старішина. «Ось усі зберуться». Ясен тріпнув вицвілим на сонці конопляним волоссям, підстриженим під макітерку, і прохально сяйнув на Кия, широко розплющеними, довірливими, як у дитини очима. Києй усміхнувся і пацнув хлопця по розпатленій голові, любив отрока. Він був однолітком хорива, дружив з ним, і, як всі знали, накидав оком на либідь. То дарма, що на вигляд тендітний. Молодий ще, зможніє, Зате швидкий, метикований і до всього вдатний. Ніхто з отроків не стріляє так влучно з лука, Не розведе управніше багаття у мокрому осінньому лісі, Не запече спійманого у сельце тетерука, як він. А пробігти без відпочинку кільканадцять поприщ Узяти невидимий слід І не збитися з нього Тут ясен завжди попереду інших Гун не близько, друзі Погромили уличів Примучили їх, сказав Кий Тому зібрали ми вас сюди Не барячись, сідайте на коней Мчіть від роду до роду Оповіщайте, Росян, про небезпеку Хай вої готують зброю і ждуть знамення. Частина з вас піде в степнести сторожу. Коли ж вирушати? Відразу гаятись не можна. Кий обвів поглядом отруків. Хоч молоді ще дужі, спритні витривалі. Засмагли обличчя, м'язисті руки, Округлі міцні плечі, густі чуби. Його дружина, друзі. Справжні вої уже, наймолодшому чотирнадцять літ, найстаршим щекові Хоривові ясинові та завжди похмурому мовчазному коню по сімнадцять, 18 і дев'ятнадцять, навчив їх стріляти з лука, метати списа, захищатися щитом. Рубати й колоти мечем, їздити вверхи, висліджувати ворога й дичину, розводити вліткою зимку в дощ і в вітер багаття, щоб спекти коржа, засмажити м'ясо чи просушити мокрий одяг, ходити пішки від зорі до зорі без спочинку, а вночі знаходити шлях по зірках, а ще збиратись на перший поклик, перепливати ріки замовляти кров і перев'язувати рани. Дарма, що молоді.